Ребека Ярос, четверте крило, розділ шостий. На мою думку, відновлення – найцінніша печатка з усіх, що бувають у вершників. Однак ми не можемо дозволити собі розслаблятися, навіть перебуваючи поряд із володарем подібної сили. Адже відновники трапляються рідко, а поранені часто. Майор Фредерікс – сучасний посібник для цілителів. Біле полум'я пожирає мої руки і груди, поки Дайн ніс мене критим проходом із квадранта вершників через ущелину у квадрант цілителів. По суті, це був міст, зверху накритий масивною кам'яною аркою, що робило його скоріше підвісним тунелем з вікнами, але моя свідомість була недостатньо ясна, щоб сприймати деталі, поки ми мчали долаючи шлях за допомогою сил Дайна. Майже прийшли, заспокоював він мене і тримав міцно, але обережно. Моя хвора рука лежала на грудях. Всі бачили, як ти втратив самоконтроль прошепотіла я, щосили намагаючись подумки блокувати біль, як робила це безліч разів. Зазвичай все дуже просто. Спочатку будуєш ментальну стіну навколо пульсуючого болю в тілі, а потім кажеш собі, що вона існує тільки в цій голові, тому неможливо її відчувати. Але цього разу прийом працював погано. Нічого подібного. Він тричі штовхнув двері, до яких ми підійшли. Ти закричав, а потім забрав мене так, наче я щось для тебе означаю. Я концентруюся на шрамі, на його щелепі, щетині, на його засмаглій шкірі, на чому завгодно, аби не відчувати розроблені кістки плеча. Ти справді дещо означаєш для мене. Він знову штовхнув двері. І тепер всі про це дізнаються. Двірі відчинилися і Вініфред, цілителька, з якою ми бачились навіть занадто часто, відступила, щоб Дайан міг внести мене. Ще один поранений? Ви, вершники, безперечно намагаєтесь додати нам роботи. Що ж? Щоб... Оні oh, Вайлет, nee, її очі широко розплющились. Привіт, Вінні Фред. Я на силу подолала біль, щоб це сказати. Сюди. Вона відвела нас у лазарет, довгу залу з ліжками, половина з яких була вже зайнята людьми в чорній формі вершників. Цілителі не володіють магією, у своїй роботі покладаються на традиційні настойки та медицину. А от у відновлювачів магія була. Я сподівалася застати тут Нолона, бо саме він відновлював мене останні 5 років. Початка відновлення зустрічається серед вежників дуже рідко. Вони мали сили відремонтувати, відновити, повернути все у вихідний стан від розірваних тканин до стертих у міст мостів і зламаних людських кісток. Мій брат Бреннан був добрим майстром відновлення і став би одним з найбільших, якби вижив. Дайно обережно пустив мене на ліжко, до якого нас привела Вініфред. Цілителька оперлася об край матраса біля стегна. Кожна зможка на її обличчі приносила втіху. Вона провела обвітреною рукою по моєму чолі. «Хелен, поклич Нолона, веліла Уініфред. Цілительці, що проходила повз. «Ні», – гаркнув Дайн, і у голосі почулася паніка. «Прошу вибачення». Лікарка середніх літ перевела погляд з Дайна на Уініфред, явно розриваючись між двома протилежними рішеннями. «Хелен, це Вайлет Соренгайл. І якщо Нолан дізнається, що вона була тут, а ви його не покликали, що ж?» «Це буде ваша провина», сказала – сказала Вініфред з омадливим спокоєм. Соренґайл, повторила цілителька підвищеним голосом. Я намагалася зосередитись на Дайні крізь, пульсуючи біль у плечі, але кімната знову почала обертатися. Хотіла запитати, чому він проти того, щоб мені вилікували плече, але чергова хвиля болю погрожувала втягнути мене в неприємності і все, що я могла зробити – це стогнати». Клич Нолона, або він згодує тебе своєму дракономі, разом з твоїм кислим обличчям і всім іншим, Хелен. Вініфред вигнула сиву брову, ігноруючи Дайни, який знову почав наполягати на тому, щоб не викликати майстра. Жінка зблідла і зникла. Дайн підсунув до мого ліжка дерев'яний стілець, і той страшенно заскрипів, дряпаючи підлогу. Вайлет, я знаю, що тобі боляче, але можливо. Може що, Дайн Аєтос? Ти хочеш дивитися, як вона страждає? Накинулась на нього Вініфред. «Я казала їй, що вони тебе зламають», – пробурчала вона, нахиляючись наді мною. Її сірі очі були сповнені занепокоєння, поки вона мене обстежувала. Вініфред була найкращим цілителем у всьому Базгіаті. Вона сама готувала всі зілля, які прописувала, і за ці роки бачила мене в такій кількості колотнеч, що важко порахувати. «Чи вона послухала мене? О ні, твоя мати дуже вперта». Вона потяглася до моєї пораненої руки, і я здригнулася, коли вона підняла її на пару дюймів і тиснула мене за плече. Це точно перелом. Вивчивши пошкодження, Вініфред цокнула язиком і підняла брови. І, схоже, нам потрібна допомога хірурга. Що трапилось? – запитала вона Дайна. Поєдинок, – пояснила я одним словом. А ти мовчи, береже сили. Вініфред озирнулася на Дайна. Хлопчику, будь корисним і затягни фіранку. Чим менше людей побачить її такою, тим краще. Він схопився і, виконуючи наказ, обтягнув ліжко з синьою тканиною, щоб створити маленький простір, ізольований від інших вершників. Випиться, це. Вініфред дістала із-за пояса пляшечку з бурштиновою рідиною. Притупить біль, поки ми будемо впорядковувати тебе. Ви не можете просити його відновити Вайлет. Заперечив Дайн, поки вона відкорковувала склянку. Ми вдвох лікували її останні п'ять років. Повчальним тоном промовила вона, наближаючи до мене пляшку. Навіть не думай вказувати мені, що я можу і не можу робити. Дайн просунув одну руку мені під спину, іншу під голову, помагаючи трохи підвестися, щоб випити ліки. Вони виявилися гіркими, як завжди, але я знала, що це допоможе. Він поклав мене назад на ліжко і повернувся до Вініфред. Я не хочу, щоб вона страждала, і тому ми тут. Але якщо вже вона серйозно поранена, можливо, вийде відправити її до переписувачів. З невеликим запізненням, але пройшов лише день. Міру того, як його пояснення доходить до моєї свідомості, всередині наростає гнів, що відігнав біль на кілька секунд, достатніх, щоб гаркнути. Я не піду до переписувачів. Потім я зітхнула і заплющила очі. Приємне годіння розтеклося по моїй вені. Незабаром біль відступить достатньо, щоб мислити ясно, і я знову змусила себе розплющити очі. Принаймні, я думала, що незабаром. Однак біля ліжка йшла розмова, початок якої я явно пропустила. То, схоже, минуло кілька хвилин. Завіса відсмикнулася і до нас підійшов Нолан, важко спираючись на тростину. Він посміхнувся до своєї дружини. Яскраві білі зуби контрастували з коричневою шкірою. «Ти посилала за мною, моя?» Його посмішка згасла, коли він побачив мене. «Вайлет?» Привіт, Нолан. Я видавала усмішку. Я б помахала, але одна рука не працює, а друга дуже тяжка. Боги, невже я запинаюсь? Сироватка Лейхея, Вінніг Фред криво посміхнулася до чоловіка. Вона була з тобою Дайне. Нолан кинув звинувачуваний погляд на Дайна, і я знову відчула себе п'ятнадцятирічною. Тоді мене притягли до Нолона, бо я зламала кісточку, деручись туди, куди не слід було лізти. Я командир її загону, відповів Дайн. Поступаючи з дорогою, Нолону, щоб цілитель міг підійти ближче. Взяти Вайлет під свою команду було єдиним, що я міг придумати, щоб обезпечити її. Не дуже добре ти справляєшся так, очі Нолона звузились. Сьогодні оцінювали рукопашний бій, пояснив Дайн, і Моджен, каде другого курсу, вивихнула плече Вайлет і зламала її руку. У перший же день загарчав Нолан, розрізаючи кинджалом тканину моєї сорочки з короткими рукавами. Йому було вже 84 роки, але він досі носив чорний одяг та повний комплект зброї в піхвах. Її мати була у Френрі Орсона, однією з сепа... Сепа... сепаратистів, повільно пояснювала я, намагаючись вимовити слова правильно і щоразу терплячи невдачу. А я Соренгаль, так що я отримала... «Не знаю про бурматів на лун. Я ніколи не був згоден з тим, щоб закликати цих дітей у квадрант вершників у покаранні за гріхи їхніх батьків. У цей квадрант мають іти лише добровольці. Лише. На те є безліч причин. Більшість кадетів не виживають. Ця, я підозрюю, основна. Як би там не було, ти точно не повинна страждати через свою матір». Генерал Соренгайл врятувала Навару, захопивши великого зрадника. «Значить, ви не відмовляєте її, правильно?» Тих спитав Дайн, щоб його не було чути за фіранкою. Я прошу, щоб цілителі зробили свою роботу, а потім дали природі взяти своє. Жодної магії. У неї не залишиться шансів, якщо вона повернеться в гіпсі, або якщо їй доведеться захищатися, поки плече гоїться після відновлення. Востаннє це зайняло чотири місяці. Це дасть змогу витягти її з квадранту вершників, доки вона ще жива. Я не піду до п... Так багато слів пішло, щоб говорити виразно. Переп... Спробувала я знову. Переп. От лайно. Відновлення. Я завжди тебе відновлютиму, по бійцям Нолон. Тільки в цей раз я концентрувалася на кожному слові. Якщо інші побачать, що потрібно, відновлення, весь час вони вирішать, я слабка. Тому ми маємо використовувати цю можливість, щоб витягти тебе. У голосі Дайна наростала паніка. Розриваючи мені серце, він не міг захистити мене від усього. Видовище того, як я ламаюся і, зрештою, вмираю, зруйнувало б його. Піти звідси і вирушити прямо у квадрант переписувачі, твій єдиний шанс вижити. я дивилася на Дайна, ретельно підбираючи слова. Я не залишаю вершників, просто так. Навіть мама не змусить, я залишаюсь. Я повернула голову, щоб знайти погляд Нолуна. Кімната кружляла. Зціли мене, але тільки цього разу. «Ти знаєш, що буде болячий, болітиме ще кілька тижнів, вірно?» – спитав Нолон, сідаючи крісло поруч із моїм ліжком і вдалячись на моє плече. Я кивнула. «Це було не перше моє відновлення. Коли ти, народжений настільки крихким, біля від загоєння поступається лише болю від початкової травми. Звичайна справа». «Будь ласка, Ві!» – тихо, благав «Будь ласка, поміняй квадрант. Якщо не заради себе, то заради мене». Тому що це саме я не втрутився одразу. Я мусив зупинити їх. Я зрозумів, що не зможу захистити тебе і... Жаль, що я не розгадала його план до того, як прийняла Зілля Вініфред. Тоді я могла б порозумітися. У цьому немає його провини. Але він візьме на себе відповідальність, як завжди. Я зробила глибокий вдих і сказала. Це мій вибір. Повертайся в квадрант, дайде. Наказав Нолан, не відводячи очей. Якби на її місці була інша першокурсниця, ти вже пішов би. Погляд Дайна, сповнений страждань, кинувся на мене. Я полягла. Іди, вранці зустрінемось. Я все одно не хотіла, щоб він це бачив. Він змирився з поразкою і кивнув, Потім повернувся і, не кажучи більше ні слова, пішов крізь прохід у фіранку. Я ще розподівалася, що мій сьогоднішній вибір не приведе мого найкращого друга до загибелі. Готова? – запитав Нолан. Його руки завмерли над моїм плечем. Затисни у зубах. Мюніфред піднісла шкіряний ремінь до мого обличчя, і я взяла його зубами. Ну ось, пробурмотів Нолон, кладучи руки мені на плечі, його брови зосереджено зрушили, перш ніж він зробив довгоподібний рух долонями. Білий біль спалахнув моєму плечі, мої зуби впялися в шкіру, я закричала, піддавшись агонії, яка тривала, один удар серця, потім другий, а потім я знепритомніла. Коли ближче до вечора я повернулася назад, казарми майже заповнилися. Моя пульсуюча болем права рука висіла на світло блакитні перев'язці, що робила мене ще більш помітною мішенню, якщо це взагалі можливо. Перев'язка говорила про слабкість, про крихкість, говорила про відповідальність перед крилом. Якщо я так легко постраждала на маті, то що станеться, коли я потраплю на спину дракона? Сонце давно сіло, але зал освітлювали м'яке світло магічних вогнів. Інші першокурсниці готувалися до сну. Я посміхнулася дівчині, яка притискала, закривавлену ганчірку до розпухлої губи, і вона, скривившись, усміхнулася в відповідь. «Я нарахувала три порожні ліжка в нашому ряду. Але це не означає, що вершники ліжок мертві, правда? Вони могли бути у квадранті цілителів, як я, чи в душових кімнатах». «Ти повернулась!» Ріанон підстрибнула з ліжка, вже одягнена в спальні шорти та туніку. Вона дивилася на мене з усмішкою та полегшенням. «Я тут!» – запевнила я її. «Мої сорочки більше нема, а я тут. Можеш взяти нову в центрі видачі завтра. Вона хотіла обійняти мене, але глянула на перев'язку, відступила на крок, сідаючи на край свого ліжка. Я влаштувалася на своїм обличчям до неї. Наскільки все погано? У наступні кілька днів буде боляче. Але зі мною все буде гаразд, якщо не турбувати руку. Я повністю одужаю ще до того, як ми почнемо практикувати виклики на маті. Поки що я маю два тижні, щоб зрозуміти, як не допустити повторення подібного. Я допоможу тобі підготуватися, пообіцяла Рянун. Ти єдиний друг, який у мене тут є. Тому б я воліла, щоб ти не загинула. Коли все почнеться по-справжньому. Куточок і рота розтягнувся у кривій посмішці. Я з усіх сил намагаюся цього не зробити. Я посміхнулася, перемагаючи пульсуючий біль у плечах та руці. Ліки вже давно вивітрилися і мені ставало дико боляче. А я допоможу тобі з історією. Я сперлася на ліву руку і вона ковзнула прямо під подушку. Там щось лежало. Нас буде неможливо зупинити, заявила Рянон, проводжаючи поглядом тару темноволосу пишну дівчину з Морейна, що проходила повз наші ліжка. Я дістала маленьку книжку. Ні, це був щоденник зі складеною запискою вгорі. На записці почерком міри було написано Вайлет. Я розгорнула записку однією рукою. Вайлет, я затрималася, щоб прочитати списки, і хвала Богам, тебе в них немає. Жаль, що я не можу залишитися, мені треба повернутися до мого крила. Але навіть якби я могла, мені все одно не дали б побачитися з тобою. Я підкупила переписувача, щоб він проніс цей лист до тебе на ліжко. Сподіваюся, ти знаєш, як я пишаюся тим, що я твоя сестра. Брендан написав це для мене влітку, перед тим, як я вступила в квадрант. Це мене врятувало і тепер може врятувати тебе. Подекуди я доповнювала ці записи тим, що почерпнула сама, але в основному це його знання. Я впевнена, що він хотів би, щоб записи були в тебе. Він хотів би, щоб ти вижила. З любов'ю, Міра. Я проковтнула грудку в горлі, відклала записку в бік. «Що це таке?» – запитала Ріанун. «Це мого брата». Слова ледь чутко злетіли з моїх губ, і я відкрила щоденник. Після його смерті мати, як наказує традиція, спалила все, що йому належало. Я вже багато років не бачила певного розмаху його почерку. І все-таки щоденник був тут. Груди стиснули, і мене поглинула нова хвиля горя. Книга Бреннена прочитала я на першій сторінці, а потім розгорнула на другу. Міра, ти Соренгайл. Так що ти впораєшся? Можливо, не так вражаючи, як я, але відповідати високим стандартам дано не всім. Окрім жартів. Тут записано все, що я дізнався. Тримай ці записки в безпечному місці і не показуй іншим. Ти маєш жити заради Вайлет. Вона не має побачити, як ти падаєш. Бреннан. Сльози навернулися на очі, але я зморгнула їх. Це його щоденник, збрехала я, гортаючи сторінки, я ніби чула його в'їдливий, саркастичний тон, коли переглядала записки, наче то він стояв поруч, підморгуючи та посміхаючись будь-якій небезпеці. Прокляття. Я сумувала за ним. Він помер п'ять років тому. О, ось як! Ріанон нахилилася і спідчутливо подивилася на мене. «Ми теж не все спалюємо, іноді приємно залишити щось на згадку, так?» «Ага», – прошепотіла я. «Цей щоденник був для мене не просто чимось, а всім. Хай я й знала, що мати кине його в вогонь, якщо колись знайде». Ріанон відкинулася на спинку ліжка, відкрила книжку з історії, а я поринула в історію Бреннана, починаючи з третьої сторінки. «Ти пережила парапет, добре». У найближчі кілька днів будь спостережливим і обережним, чи не перевертай до себе уваги. Я накидав карту, на якій відзначені не лише аудиторі та заняття, що в них проходять, а й місця, де можна зустріти інструкторів. Я знаю, що ти хвилюєшся щодо викликів, але тобі нема про що турбуватися з твоїм правим хуком. Може здатися, що партнерів обирають випадково, але це не так. Жоден інструктор в цьому не зізнається, але все вирішується за тиждень. До випробування. Міра. Так як будь-який кадет може кинути виклик, але спочатку інструктори ставитимуть вас у пари так, щоб відсіяти найслабших. Це означає, що коли почнуться поєдинки, інструктори вже будуть обізнані, з ким ти воюєш у цей день. Ось у чому секрет. Якщо ти в курсі, де і що шукати і здатна піти непоміченою, ти дізнаєшся, з ким боротимешся і зможеш підготуватися. Я глибоко зітхнула і швидко почитала арешту запису. У моїх грудях розквітла надія. Якщо я знатиму, з ким борюся, то зможу розпочати бій ще до того, як ми ступимо на килим. Мій розум закружляв план, набував форми. Два тижні, стільки часу я маю, щоб підготуватися до початку випробувань. І ніхто не знає територію базіату так добре, як я. Все в щоденнику. Посмішка повільно розповзалася на моєму обличчі. Тепер я знаю, як вижити.